Незнайомець хотів іще щось сказати. Та в цей момент його обличчя спотворила гримаса нестямного болю. Він схопився за горло, зірвався було на ноги та ланцюг наручників, шарпнув його донизу і наступної миті його тіло вже сіпалося на підлозі, вигинаючись дугою в марних спробах упіймати легенями, які раптом відмовилися слухатися мозку, бодай єдиний ковток повітря. Я кинувся на підлогу, вирішивши, що хтось вистрелив крізь вікно зі зброї з глушником. Та в ту ж таки мить збагнув, що не чув притаманного удару кулі об бетон чи об людську плоть. Ні, це щось інше. За кілька секунд все було скінчено. Я нахилився над полоненим і в світлі запальнички швидко оглянув неприродно вигнуте тіло з посинілим обличчям та виряченими очима. Схоже було, що він помер від ядухи. Все ще не розуміючи, що відбувається, я зняв наручники намагаючись не торкатися тіла і швидко залишив мертвий будинок. Коли я заводив авто, мої руки так тремтіли, що я довго не міг втрапити ключем у замок запалення. Навкруги блукав страх. Я його не бачив, але його хрипке, з присвистом дихання відчувалось Зовсім поряд, і я боявся озирнутися.